mume wake akifanya mambo nzuri akamnunulia simu anaweka kwenye kabu la mgongoni akimnunulia shuka anaweka kwenye kabu la mgongoni akimnunulia kitambaa kwenye kapula la mgongoni ila siku akimfanyia baya anaweka kwenye kapula la hapa eh umemwomba ruhusa ya kwenda kweni wamekunima unaweka hapa umeomba pesa ya shukrani kachaneesha unaweka hapa Naanwaambia mama yangu ana shida na 10,000, amekwambia Sina anaweka hapa. Siku mkikosaa na cha kwanza kukiona ni haya ambaye yako kwenye kapu hapa Ndio maana eh mama yangu anataka kuja hapo kukakataa. We wewe mwanaume mbaya wewe. Njoo barifuwa nikakupa ruhusa kukakataa. Wewe wewe mimi una njani. Eh, niambie basi jamani mke wangu, hebu geuza shingo kuna kapu liko huku mgogoni. Liangalie anaona tabu kwa hiyo ndio maana natapika mabaya, tumabaya, tumabaya hata mwingine ushayasahau. Ndio maana siku ile ulipita, ulitema mate nje. Kumbo liambiia mloi ismi nanuka. Mtu alitema tu makozi, kama kawaida. Wao yote meyajengelea tu. Msio hivyo akina wa mabaya. Si tabia nzuri ya mke mwema. Tabia mke mwema ni kushukuru. Kidogo cha mme wako nashukuru. Asante mme wangu. Unakula chakula, umepika wewe, unaambia hata mme kama hayupo yuko mbali mme wangu umekula sija mimi mme nashukuru nimeshiba asante kwa chakula eh asante unamshukuru hata kama yuko mbali mtu anabiskia furaha sikia furaha na usingizi usingizi unapotea lakini wewe hauna hilo hauna kushukuru kwa mme kazi yako kulalamika akikuko nalalamika na akikunima nalalamika unakuwa ni mwanamke wala walawama tu Kwa hiyo sio mwanamke wewe miongoni mwasifa za mke mwema heshima za ni kumheshimu mume na kutambua nafasi yake kwamba mume ni mume ana nafasi kubwa kumheshimu ili ni sifa maalumu kuwa na heshima pekee kwa mumeo mke mwema ana heshima kubwa kwa mume wake Hakuna mtu mwenye thamani kwake yeye kuliko mume wake. Hata aje nani Mume wako ana heshima ya mume wako inatangulia hata kwa mzazi wako. Baba anakuita mume anakuita wa kumkimbilia kwanza ni mume na baba huwezi kwenda mpaka bila ruhusa na mume wako. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la kuntu amuran ahada law minni lin kauntu amuru ahada laitukomba mimi ningekuwa ni mwenye kumwamrisha mtu yoyote ayasjudie ni ahadin amsjudie binadamu mwenzake la amartu almar'ati an tasjuda li zawlaha ningemwamrisha mwanamke amsjudie mume wake kama ingefaa kumsujudia binadamu basi ningemwamrisha mwanamke amsjudie mume wake kwa sababu ya nafasi kubwa ya mume wako. Na wako ungea, na we mume wako unamchukulia tu kama mfanyakazi. Mume wako anaongea na wewe unaongea. Mume wako anakataza wewe unafanya. Mume wako anaamrisha unakataa. halafu utasalimika. utapata maisha mazuri kwenye hii dunia. Mume ana nafasi kubwa katika maisha yako. Amekosea mume wako muombe msamaa wewe tafuta nafasi ya kumng'ea na mume wako kikosea baba anakosea lakini mtoto kijua aliyekosea ni baba unakuwa na adabu ya kumkosoa baba yako sasa mume ni zaidi ya unu, uyo na na leo, ana nafasi kubwa koko kuliko huyo mzazi wako unaongea na mume wako kama unaongea na shoga yako leo wanawake wasiokuwa na wanawapeleka wanawafunga mpaka umezao Leo mahakamani kuna kesi nyingi tu mwanamke anaenda kumfunga mume wake unamfunga mumeo mlihesa pamoja alafu unatarajia maisha gani kwenye hii dunia haya yote ni matatizo ya wanawake kutojitambua nafasi zao mume wako anapiga simu eti unaongea na simu nyingine simu yako inakuabiza kwa mume wako unaongea na nani ana nini ni yupi hata kama unaongea na baba yako mume wako kapiga simu kata simu ya baba yako ongea na mume wako leo naongea nali, nali, nali e, na nalidugua sha fulani huko eti mume wako anamweka busy anapiga simu eh namba mteja anaongea na simu nyingine mke wako mume wako anapiga hiyo ni dharau huko ni, ni utovu wa adabu Huku ni kukosa adabu. Yaani ni sawa anaingia mume wake nyumbani alafu wewe waongea na watu wengine na mume wake anaingia. wapi heshima ya ndoa? Mtapata wapi utulivu wa ndoa? Lakini nini wanawake mmekuwa ni wavurugaji wa ndoa za umesema. Unampigia mkwe, unampokea. Yaani binti yako hana adabu kwa mume wake. Alafu na wewe mkwe unakosa adabu kwa mume ndopale unaposewa adabu unalia mpaka kiama unajuta ndopale mko wako anakuambia wewe, wewe, wewe mama kama unataka ndio olewe wewe mko wako anakuambia hivyo kwa sababu umekosa adabu mwanao akisholewa ni mama wa kujenga ndoa sio mama wa kuvunja ndoa za watoto wenu mnaowatia mabinti ni nini akina mama Najidai ninawapenda. Najidai ninawathamini. Mnawapa mazingira ya kudharau wamezao. Mnawapa mazingira ya tamaa. Una mnasii binti yako, usiende kutega mimba. Usiende kujizaa sasa hivi. Maisha ni magumu. Msome mume wako kwanza, Anamsoma kitu gani? Hawa ambao wajaswamana kwenye uchumba. Wakati anakuja msoma mjamsona, kora si asizae aende kuangalia uchumi kwanza, kwani kaenda kiwandani huko kufanya kazi, kaenda kwenye ajira. Kama apate mtaji kwanza ndo atana na kusea. Kwa hiyo mke mwema ni yule anymthamini mume wake. Anamheshimu mume wake. Usi ukitoka usitoke nyumbani kwa mume wako bila idhini ya mume wako. Usimwengie Usiongee na mtu ambaye mume wako hamjui. namba kwenye simu ambayo mume wako haijui. Usiweke namba ya simu. hata kama simu hiyo umeununua mwenyewe. Umelima ukavuna, ukauza, ukapata hela, ukanunua simu yako. Usisegu namba simjua. Sitaki namba. hii namba ya kaka. Kaka nani? Kaka na wajua ni watatu. Ni Muhammad, na Isa, na Yazidi. Aa wengine, huyu mtoto baba mdogo hakuna ruhusa ya kusevu namba ya mtoto baba mdogo. Hakuna ruhusa hiyo. Hakuna ruhusa ya kusevu namba ya mtoto wa mjomba. Leo nakuta mwanamke kasevu namba za bodaboda. Jamani nataka kwenda kwenda wapi? Huko kuna kuna kijiji gani kingine? Nataka kwenda labda Nataka kwenda Kayanga, unaikumbuka? utaka kwenda Kenya mimi na bodaboda wangu boda boda kwa na damu bodaboda boda yako kitu gani wewe na boda boda ameninua boda boda mimi na boda boda wangu nikimpigia mtu anakuja boda boda simu tu unawai unapokea nakata simu ya mme wako unapokea simu ya bodaboda boda hii jamani uko hapo siku hizi naona amenijaya wananchi wa Kiislamu na kwa hivyo na kwa mwanamke tukapukapaka kila mahali Eh kuna kila mmoja amchangamkia kuna mchangamkia boda boda muza mkaa magunia ya nini wanaokuja kununua njoge wanaokuja kununua mbizi na shambani unachangamuka una kweli kweli mshemadi mwanaume mpaka anaona aibu akikupita unaongea mwanamke anaongea bala anaisha kwa wengine waume watano wote na sauti zao ziko chini na yeye kwa juu unajua eh amna Shemeji, salaam aleikum. Wewe, sai We, mwanamke au balaa, jinamizi. Jinamizi lakini laki urungu. Kwa hiyo ndio wote natakiwa mwanamke miongoni mwasiifa za mke mwema ni haya, aibu. Mwanamke kuwa na aibu. Allah tabaraka wa taala amezungumza salaahili katika Qur'an aibu ni muhimu sana kwa mwanadamu. Na Mtume صلى الله عليه aibu. Akazungumza aibu ni kuchunga vitu vitatu. Kuchunga macho yako. Yesitazame kila kile ambacho kitikii kutazama. Masikio yako, jesisikilize kile kusikilizwa. Mdomo wako. Aibu kunamakatakiwa awe na haya na aibu. Allah asewa kullil mu'minati wa umbie wa umini wanawake yadhubna min absarihinna wa yadamishna macho yao katika sifa nzuri za mke mwema ni kuwa kuinamisha macho sio kuwa kikodozi simenielewa watu eh anamsifia mtu kama nimemwona memo atamnina meno. simenielewa ana kwa mwanamke mwema na na haya na aibu kwa hiyo usiwe ni mtu huko huko unapita mtaani yani mpaka unafika nyumbani kwako Ushaona kule yani sebule ya fulani ya fulani ya fulani mama fulani na fulani mama fulani mke mwema ni yule ambaye anamonea haya Allah ta'ala kwa ta'ala usinyanyue sauti zako Allah anasema eh e fala takhda'na bilqawl msilegeze maneno kauli fayatma alladhi fi kalbihi marad akaja katamani mtu ambaye ndani moyo wake kuna maradhi unaongea na mimi wako ndegeze sauti ninavotaka lakini unapo unapolazimika kuongea na watu wao sio mezapo usilegeze sauti halo hala sukwa wakontwa raka yanga nini sasa hiyo semelewa ongea na bodaboda ule eh ndii ara iwe kawe nini na, unataka nini yani hiyo soku ngamlegezea nini akupeleke bule ka yanga alafu iwechi eh. lakini mume wake amepiga eh ya <laughs> na wene, nawe tatulia. Mm, taturia teko nyaine haiwe hai hey, iwe mme wako huyo wa mita alo mke wangu ogambe 1.18 bilwaa ungambi 2 ama hizo go kokoka gari eshukali wagile tena kutumesa Vurugu tup mpaka yani naongea dakika Mshago mbana. yani wewe usipongea na mmewako dakika 2 kwenye simu mshagugu gari iwe mkazi tivi taomba nyakandi mshaike ayowae eh kama unajua kama mimi mmewako kwa hiyo wewe unjui kama mke wako nataka kula, hujaleta chakula. Mwanamke gani, mama gani una, una mwanamume mwana gani katili? Saa tano hii unjaleta unga tujala, tunakula nini? Dakika mbili mshawburgani. Aya basi basi mama mama. Kaka, kaka. Mpaka nawaza, yani nimpigie nani ya niliwazi. Na vipi ni mama, mzazi. mama mzazi? Kwa sababu ndio yupo. Mama salaam aleikum. Eh mwana wangu wangu Eh alhamdulillah emili eh, mo agumile eh, mpora pora tumuhangaika mama fulani aliyo ali, kwa kweli agumile ulemstiri tu eh mama yangu amebidiwasi lakini mke ukipiga moto lakini msubiri mjinga huyu wanaujea na namfanyakazi wa shambani eh aliongea na mtu wa bodaboda iwe nanga Analegeza sauti ncheni Allah tabarak wa taala wanaume wa wana nafasi zenu eh bibi zetu mama zetu jaribu kuongea nao wake zetu mabinti hawa wasumbufu kweli hawajali vidole vyao vinajua kuchati tu havijui mambo mengine hai allah atu, a, a, a, wepesi na katika sifa za mke mwema ni kuwa mama mlezi wa watoto wake na kuwa mwadilifu kwa watoto wake na kuwachunga watoto wake na hapa ndipo la msingi sana watoto welu kujitahidi kuwasimamia katika dini yao watoto wajue dua watoto wajue adhkari watoto waswali watoto wao wasafi Ukitaka kumjua mama nyumbani angalia vitoto. Kitoto asubuhi kichafu, usiku kichafu. Yaani mama anafanyaga kazi sangavu. Watoto wachafu asubuhi kazi ni wametoka chuma liwachafu. Simenelo dioni wachafu. Smini, nilu, nilu, nilu, nilu, nilu, nilu. Hata baba apendi mtoto wa ile weki. Kanakuja kumsalimia baba, baba anaogopa kukabeba kachafu Hapana. Nitaiidi msimamie watoto wenu. Mama wewe mama mlenzo wa watoto ujue mwanao anacheza na nani ni nani anacheza naye wa madrasa mwanao leo kina mama ameshughuliki watoto wenu katika madrasa mtoto madrasa hajari muda wakuja kuja anakuja mchafu anakuja hajana hata unjaa tisasaa kuageleza watoto watoto wenu na waombeni ajali watoto wenu lakini lewani ni sifa za mke mwema kuilinda nyumba yake kudumu ndani ya nyumba yake mke mwema ni yule anayehudumu ndani ya nyumba anaipenda nyumba yake kuliko kila kitu kila mke, na wanasema huyu kila anapokuwa mwanamke anakaa mbele nyumbani kwake ndigo anabozidi kuwa na heshima lakini mwanamke kila anapozidi kutoka ndani ya nyumba yake ndivyo heshima yake inazidi kupungua leo wanawake wa, ni makonda mwanamke kondakta eti kazi anatafuta hela hela gani uwe ndani simenelewa ili uweje anataka pa konda konda kabisa mwanamke kwa hiyo kazi zote wanawake wanataka kusivalia za wanaume mwanamke bora ni yule anaye na nyumba yake Awana sema wakarna karna fi buyuti kunna tulizani ndani ya nyumba yenu ya kinamama tulizani kuna wanawake miguu tafikiri na sola ina betleem haitulizani ndani ya nyumba yani akikaa miguu na vimba yani kikabila kuzurura na vimba wewe wote tu yani mdogo na bwana ororo auje waone na Odi chingile hadi talimu ya, ya jabu odi eh mama fulani ayumo yuko kama mwanamfani yuko kama mama fulani kama mama yenu kutwa ni kuzurura tu kuna wanatu wa ibo rugambo niliwa mmoja 10 ya jiu mwomvu ya jiu wengine na ndio mpafero wiki longa fero fero abantu wa kaferwa bileo jamani ntakelewa urugaimu usuruwa aineki kama ukimnendo mkifua ili atulia atotoe kwa hivyo kutulia ndani ya nyumba mchafu kweli kweli nyumba chafu furugu eti hana kazi enda kusuruwa mara ya jaka ile mama mara ya joko amejipa makazi wenye na yenyewe kundi kabitano wewe na nikatibu katibu wa kikundi cha chama nini chandizi Katibu siri wa kikundi chitu cha kusaidiana, siji katibu, katibu, katibu, katibu. Makafala wamekuja. Wewe mwanamke unamhudumia sangati mume wako. Vyo vyote vinavyowe wewe. Katibu wa kijiji, katibu wa kitongoni, katibu wa shamba, katibu wa wanawake, katibu wa mjadaro. Katibu siji wa nini? Mmoja wa wanacho wa nini? Katibu asiji vitu gani? Katibu. katibu. Kwayo, yu, yu, yu, yu, kwa hiyo huyu itakuwa kazi yake ni kuzurura tu. Wengine maamia Amirati, zi, Amirati kitu gani wewe unajua kitu gani kwenye dini acha ujinga. Kaa mbele ya Amirati, Amirati. E, kwa sababu unajua kuongea mno Amirati, Amirati, Amirati, Amirati, Amirati. Ule shughulishwa hivi vyao vya kibida bida hivi acheni nao. Amirati kitu gani? Nani alikuwa Amirati wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna cha wa Amirati. Napeapewa vyeo hivi vya ajabu ajabu mshughulishwe. Amirati, mara mkuta yuko karibu yuko mkayanga amirati yuko siyo mrushaka anaenda bila mume amirati yuko siyo nini kiaka yuko mkoba unatembea na shetani kwa sababu kitembea bila mme wako anatembea shetani unae kana wanaume unakaa kwenye dikao mke kaya wako, na wameza, na wa mtu takio kae kwa mme wako nakaa kwenye dikao kuzungza nini na wanaume na wanaume wa watu haya ni mambo ya watu bid'a na haya ya mboha haya mambo hayo Tulizane ndio achane ni vyeo Vyeo inatosha kuwa mke wa mtu hicho ni cheo kikubwa mwanamtu wa Kiislamu mke wa mtu kama unataka cheo Mwambie mme wako aooe ili upande cheo uwe mke mkubwa kama eh mwanaume akioa mke mwana wa pili wewe unapanda cheo ya mke mkubwa ulikuwa mke wa kawaida tena tunatoka kwenye mgoli na kama ni mgoli mgoli mkubwa e, mke mkubwa cheo hicho Anakupandisha cheo ni yuo mume wako. Lakini wewe tu na wale, wewe, wewe na ye wewe na yeye tafikiri mmefunga mkataba wa kuwa ndugu ba, mkaka na dada. Eh? Aah, ah, msikubali mume wako kila siku anafanya wewe akupandisha cheo. Mwambie mwafa kupandisha cheo. Aao mkamwingine, uwe mkubwa, mkindoogo. Na huyo afika na, na, na panda cheo naye, anakuja na watatu Na ye naye anapanda cheo. Hiyo ama kupeana deo deo hivi. Je Amelia, sikatiibu, si nini unazeshwa kule? Unasafiri hapa eh na madaradara hapa paka Kayanga. Mara karabu, mara nini? Ah wewe cheo chao kikubwa ni kuwa mke wa mtu. Ha, katika vile vikubwa vya mwanamke ni awe mke wa mtu. Kwa hiyo kuzurura kwa mwanamke haifai. Tulia ndani yaimba yako. Kuwa mwanamke msafi, mke wema anakuwa msafi. Naingia ndani ya nyumba na imepangwa. hapa kuna mke hapa. Kuna mke kuna watoto kike. Sepele tu ukiingia mwenyewe unaona, "Oh, alhamdulillah." Ni mkeka mmoja lakini ameupanga. Maua yake, mpamba zake uko nini? Nyumba haina hata lakini imepangwa, Inapendeza Kama haina haina vitu vya kupamba, pia haina vitu vya kuchafua. Safi kabisa. Najua kwa namke hapa. Na lakini wengine ndani ya nyumba unafunga odi unafungiwa nje nusu saa ndipo anafanya usafi jua hapo pana shughuli pana mkeka hamna mke pale vurugu tupo eh, salamu aleh eh je kidogo eh mba, abinyami ndio hapa nani ya vidio kumpa bia nini jamu eh E, e, beseni ni yani vuru vuru ile kevishankala bilio e, kwa hiyo nusu sada ka 40 pomtuaye mwereleo mgenioku mpaka msafishe ukiwa na mke waimbo vuru bala na binti yako kama iko hivyo mtihani lakini kuna wanawake wa kabisa nyumba safi mke mwema anajua kutunza chumba cha mume wake Hakuna vitu vya thamani kwako wewe kama chumba cha mumeo. Miongoni mwa sifa nzuri za, za mke mwema ni kuangalia mazingira ya kulala mume wake. Chumba mwanamke anapimwa kwenye chumba chake. Na tukiwa na wanaume huwa tunawanaasi sena kuangalia chumba na cholala mke wake chumba chake wapo kipendeze yani ile ndo ikulu ya kila mtu aliye hapa ni ikulu Naenda kupumzika akilala pale mpaka amshwe lakini mtu anaingia humo ndani anaamshwa na harufu mbaya ya chumba chumba kina harufu hivi chumba kina giza lakini hiki aliloki dirisha liko wapi kwaani madirisha humo pana mashuka mabara eti e, mlangoni mtu anafungua mlango mpaka anafungua na gumbo E, anaingia ndani. Uko numo uko pana mabegi pana manini m. E, mtu anaingia chumbani kama anaingia kwenye godown. Vuguo. Moyomko uwe ni mtu wa uwe ni mwanamke. Hizi ndio shughuli za unatakiwa kushughulisha. Chumba chako kibadilike kuanzia muonekano. Chumba kisiwe na muonekano mmoja miaka yote tu. Uwe ni mwanamke kuanzia kitanda kitanda sio kinakuwa kama kimejengewa tunabadilisha tunatoa kitanda hapo na weka huko hiki unakitoa leo na weka wu. mtu anabuja leo eh hey, jamani nalalani leo vitu vimebadilika mwanamke huyo lakini kitanda kiko same moja mpaka kimeliwa na mtu hapo hapo Kiko hivyo mtu anajua hata akiingia gizani anajua amwiki kitanda wako huko hata akija kinimenyume ah Kwa hapo sadani kitanda kiko huko Ikikatwa nini umeno katika mtu ajirusha tu gizani najua kitanda kiko huku tu. Hapana, kuwa mwanamke kubuni badilisha kitanda kisikae sehemu moja. Kinakaa leo, leo kinakaa kule, hivi wanaume wanapenda hivyo sio kitanda hata guest hotel huwa vinabadilika vitanda. Lakini pia utandikaji wa kitanda Hivi ndio vitu ambavyo wanawake wema wa Kiislamu wa mabinti zenu mnapokuwa mnawafunda. Binti anaolewa dj tutandika kitanda. Kitanda kiko kama limeza, meza ya sekreni. Imetandikwa tu. Amefunika lishuka tu yenyewe. nini? Kitanda kinapotandikwa, leo kimetandikwa hivi. Wako watu wamesomea hivyo na vitu wanavijua. Kwamba angalau hata kama lishuka si linafungwa fundo kidogo eh unamwambia binti yako anakuwa na cap anakapitisha kwenye mashuka kidogo eh kinanukia anachukua huwa weka kitandani mito ile lakini ukuta kuvunguni huko kitanda huko kinashuka hali ile kwa hiyo hata mtu tamani, mwanaume akiwa huko kazini anajua anataka kupumzika naenda kupumzika chumbani kwangu kabati punguza mavitu kwenye chumba kama unachona hicho basi kiboreshe lakini kwa watu ambao wamejaliwa mna vyumba vitatu viine vitu vya sebleni vikae sebleni vitu vya wapi vikae huko mkungu wa ndizi akanana ukaje mchumba kwa sababu ba, abana badao kaiba siwelewe homu mtu na tao mchumba na tanganugu nana enjonga bipapali yani ndio ya vitu vyote mlefensi niliyoko Eh ama nyumba ya nyoko eh tinguenya omoni ya evibo bioko yoni nene sasa chumba au store wanawake asema mume ana ana anaezika bahala fakula alafamewa analala bahala ambapo panaeleweka chumba kinaeleweka kinalukia audi siweka tahudi vieleweke angalau badilisha haa aya tunazungumza kwa sababu ni mama ambaye lavunja ndoa. Vunja ndoa, nakuta mume wako anamuitaji hakutaki. Wala hana wewe, wala hana isia, Wewe ndio kuwaza. Nakuta mwanamke anaenda kwamba jamaa ni mama, mshajiwa wangu bileni, simu madaya akabadize kulwala, nitakufikie nikana um, yeye tunabiona tabiri mu mwezi guni mwezi shatu yaa bilio, tayari ukantukona kuna kona ka yeye mtu kubwa bana bianu mushana imuka bianu mtu kulatutama mama anahengaika na jana uge libe libe kamba kambo kumparia anyoedi hebi jokinzoka amani gangeze kuwa kama bwana ongeza amani talu ya amani mwana wa hana akili wanawaumwa wanajengewa yani ak shoti ya umeni umeniona katika kwa kitu kidogo tu sasa hii jinsi sisi mode niende kansha tazo zote zi zikawaka ndio kama mwanaume kitu kidogo kinapoteza hisia zote mwanaume amekuja kukugusa tu anakuta kuapa lianuka e, system zote za wiring zote zinaharibika yote kwa sababu gani ya harufu mbaya uliyonayo mwanaume anatamani kumbusu anakuja mdomo unanuka Unambusu mbusu sangati na Eh mwanangu acha nikubusu eh jamaa hivi tuna mafua mna nakukimbia ndomo nanuka kwa, kwa sababu ndio wote ukabize mtu ya kuioa mshamba unakua na mafuta itakwaje mwanamke ndio wote atakao wesmati kwa sababu mwili wake ndio maana mwanamke ana vipondozi vingi kuliko mwanaume mwanamke akikaa siku tatu bila kuoga shida lakini mwanaume atapiga hadi siku nne kwa hiyo Vitu vingine wanaume wanaweza kuta kwamba eti nguvu nguvu za kiume hana anacho vizuri tu lakini hana hisia na wewe kwa sababu asha kuzoea pua ndo lile lile. Macho vile vile wala hana na hakuna mandalizo yote haiwezekani. Hey, Ugali unaweza ukaukataa ukaenda kwa jirani ukaula kwa sababu mapishi yamebadilika. Hata kama wewe uko peke yako badilisha mapishi kwa mme wako leo pita hivi ndio mpige hivi ndio mpige hivi kila siku mempigia vitu vitu vyaeleweke nawe ni mkingo alhamdulillah taala kwa hiyo akina mama wafundeni madada zetu waelewe haya hai namalizia katika sifa za mke mwema adam ifsha sirri sauti wal-umuri al baina az katika sifa za mke mwema ni kutofichua ni kutofichua siri za mume wako usio mwanamke wa kufichua fichua siri za mumeo simelewa mwanamke ambaye hana siri Zamewa, kutokuwa na siri kunafanya maendeleo ya kiserikali Unaenda kumwaga mambo yote ya mume wako kwa wanawake wazao. Demo bado alitakiwa kuwa na siri, kuwa ni mwanamke unayeweza kutunza siri zake. Umshaidi anjea kugambia, mbwen mkazi wangu. Galinya maela, alhamdulillah. Ga batete ile account. E milioni 5 zaiti utazite ile account omboeni. E kiambe pikipiki hili tuwaze upuze safari tujapo yamelionesha cho kuguka pikipiki nauliza eh eh alhamdulillah jamaa ni jamaa ni jamaa sasa kwa sababu nasiri kidomodomo hakina zipu hakina vifungu eh, unakuja darasani unaanza mbwe mbakazi na taifa na kuji na furaha hii jamani eh naanza kwanza tunasoma wapi eh nisikilize mimi wa kwanza Eh urugu jamani alhamdulillah wani choga aisema kirungi ukijambilia mieni wao titi ntieneli tinovikushele kanyitugambilana vingi kwa kweli kiamulaini yes wapi wewe simenela kiamulaini edua ya ustazi atuwele anaita mungu nani nabiona mungu mungu mungu kuna kitu kila mwashi nataka kusema siri mme wake kipiki <kubi> mwana alhamdulillah kwa kweli oniyuke mwan jomba nienda darasa nimpwai ni kuchelewwa baya mshaji ongea dagaa kipiki kipiki genye meraleti watu wote msemo wa kaunti galimu aa sawa mashaallah mashaallah yule anatoka pala anenda kumwambia mme anatoka shoga hapo nda kumwambia nani Mmewake. wake jamani ni msulani aa atakuwa na wahi darasani sikuizi mimi na kadinua kikipiki na mimi na pikipiki eh He. ila mtatawapi si zile ile wamewekewa ah ile ile kura yangu pale kuta milioni 4 yangu ile yake ni moja eh kumbe anakuja haraka haraka anakuja kudai deni mimi wako sasa jamani tena wamewekewa hela kwenye account hata kuniambia hamna kuna ile ilikuja na sikini nataka nitumie hamna wewe nipe hela yangu kwa hiyo hela inachukuliwa ana baki na milioni moja, hakuna cha pikipiki usd wala mpya kwa sababu ya rugamboro wao. Simenelewa? Nakosa pikipiki kwa sababu ya kidomo demo chao. Wewe pale umeenda kuyarokokwa. Wanaomdai wanaenda kumdai. Kwa hiyo pikipiki hainunuliwi na hela zinaenda. Kwa hiyo tunza siri ya mme wako. Kitu anachotaka kufanya mme wako baki dacho mwenyewe. Uwezi dua na mipango gani ya na maadui gani? Tunza siri mke wako amekuekesha siri mke wako anataka nyoe mke wa pili itunze usimuelewa unatafuta wadau washauri nini nini siri inakuja inafunjika mwa anataka koa subhanallah mke wako na ataka wa. Allah. maisha haya anao pia jamani dada ushabukubali kumbe anataka kumooa mke tajiri huko na wange nunuliwa gari ukapeleka hija sasa unafanya unavunja siri vitu unaposa unakosaheri hizo Kwayo, huwa kwa hiyo kuwa mwanamke mwesili kwa mume wako kwa hiyo akina mama wa Kiislamu tumezungumza nanyi na tumenasihiana nanyi lakini nukta moja ambayo niko naizungumzia ni swala zima la sifa za mke mwema mke mwema katika sifa zake Ndo hizo tulizozitaja miongoni mwa sifa zake ambazo nazitaja kwa haraka bila kuzifafanua ni, mwa, ni kusoma elimu ya dini. Mke mwema anahangaika kumjua Mola wake. Anaudhuria darasani anasoma dini yake. Mke mwema na pupa ya kumjua Mola wake na kumjua Mtume صلى الله عليه salam na kujua Uislamu kwa dalili. Huyo nani? Huyo ndo mke mwema. Anaahangaika kusoma dini yake. Mke mwema miongoni mwa sifa zake ni mwanamke ambaye anachunga mdomo wake sio tharthara sio kidomodomo hakuna hakuna miongoni mwa sifa mbaya kwa mwanamke ni mwanamke kuwa kidomodomo mwanamke kwa mbea mchonganishi msengenyake anasegerea watu kila kitu anaweka mdomo kila kitu anaweka mdomo hana adabu kwa mume wake kwenye maneno yake naongea huyo bado wanawake mke wangu kwa nini umetoka bila gusa kwa hiyo umeninunua umenifuga nini wewe ni wanoga gani ambaye una maneno kumi, mtu akapouliza moja kwa hiyo naenda kumtenda mtenda mte, mme kwambia mpige. unamsoa tamaa wa mtu basi yaa mke wangu mesikia, basi amna atika wele ukiishaje ni kumfanyia yeye kasi leo unapokuwa na mdunga hivi mme wako anatarajia nini? Takula kofi ambalo utakuja kulisimulia baada ya miaka kumi na mwambia wa vikao. Niliwezepigwa kofi kazinia. Kwa sababu mwanaume amenyamaza wewe bado wamsumbua. Simenelewa hapa mama. Jitahidi kuwa mwanamke wa kudhibiti mdomo kwa mme wako. Dhibiti mdomo kuwa na maneno ya wastani na maneno ya chini kwa mme wako lakini ukisema nipige nipige nipige atakuwa kukupiga kweli alafu itakuwa kesi. kwa hiyo hizo ni katika sifa za mke aliyekuwa mwema ambaye ni sifa za wanawake ambao watapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ta na kinyume cha sifa hizo ni sifa za wanawake waovu katika wanawake wa mutuni naomba Allah subhanahu wa ta'ala ta kwa haya machache ambayo tumesikia. Eh nimekuja sababu tumeanza ndio umeenda. Tutataka kubaliana tuanze lakini nitaishia hapa kama kutakuwa na maswali tuachie fursa ya maswali. kama dakika ya maswali tuendelee Ashhadu an anta